a ràdio palafuggiños proposem l'hora del peix fregit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 a les 10 del matí i fins als 11 en directe, l'hora del peix fregit, amb Rubén Herrà. Bon dia, són les 10 8 minuts, ens trobem en aquest dilluns 17 de juny i avui per la primera part de l'hora del peix fregit escoltarem les paraules més interessants que ens va deixar el ple de Constitució del nou Ajuntament de Palafrugell i que va deixar a Josep Piferrer com a nou alcalde de la vila durant els propers 3 anys. A més, farem un repàs extensiu també a d'altres constitucions d'ajuntaments d'aquí de la comarca crerem el primer bloc del programa entrevistant a Jordi Domingo, responsable de l'Associació Unitat Solidària que fa pràcticament 25 anys que fan tasques de cooperació en una regió de Guatemala. I d'altra banda, doncs, a la segona part eh, avui tindrem novament càpsula de sèries amb en Narcís Mir i acabarem amb una secció, amb la secció de psicologia, amb eh, la visita del psicòleg emocional de capçalera de Ràdio Palafrugell, en Pau López. Per tant, doncs, com sempre, molta teca per endavant, així que comencem! Doncs un dilluns més, un, un dia més en aquest mes de juny, que tinc la, el ple de compartir presència, o presència, antena, amb en Rafael Corbí, bon dia. Aviam. No Molt te, bon dia. Ara sí, sembla del el dilluns no t'ha deixat... És que ho faig amb ADSL i vaig amb 3 segons de retard. <ríe> He dormit amb wifi aquesta nit. Ah, sí? Bueno, ha anat cap de setmana, Rafael? Ha anat bé, ha un cap de setmana d'aquells de, dels que van millor del món, o sigui, dels caps de setmana de no fer res. ara, sí, aquests sí que van bé, eh? Ostres. Bueno, el diumenge de no fer res. Bueno, ja està, com, com a mínim que hi ha un dia de, de, de, pau, de pau i, i tranquil·litat. Ara. I que no... Bueno, allò. Doncs, escolta, dissabte sí que van treballar, no? Sí, una miqueta, doncs. mm -hmm. va ser breu, estava tot eh, pràcticament dat i beneït eh? no va dissabte vam tenir la Constitució dels plens eh, a, a molts llocs, aquí a Palafugill no va ser tan divertit com a Santa Coloma de Farners per exemple, per sort imagina't anar-hi al matí després, aquests fins a les 10 del vespre que et el tercer president canvia aquest pacte que no, no, Tre, Treu no, eh? la foto? Sí. Sí, sí. Va sí. ser Coloma, doncs, van estar molt, de Coloma de Farners, van, van estar molt. De Van estar molt entetinguuts. També nomenats Farners de la Selva. Escolta, eh, tenim nou alcalde ja Palafrugell, per tant, això és el que més ens interessa a nosaltres i anem a començar per a dells, perquè Josep i Ferré, eh, doncs l'alcaldia de Palafrugell. Efectivament, amb els set vots favorables del seu partit, Esquerra Republicana, que els quals se li han de sumar, els tres de Som Gent del Poble, aquests ja se sabien, i els 2 de Junts per Catalunya, que doncs, també era una, un secret a veus, podríem dir, ja s'havia fet doncs, oficial el, el preacord, malgrat doncs, que no es va fer una oficialitat no, del pacte de les tres forces sobiranistes, doncs, Josep Pep i Ferrer va ser reelegit alcalde de Palafrigill. Aquest pacte no representa cap sorpresa, com dèiem, i que és que les tres formacions doncs, ja van fer oficial un preacord dimarts de la setmana passada. En aquest sentit, el recolzament d'aquestes dues formacions, però, no serà gratuït. D'una banda, Som Gent del Poble ha aconseguit un pacte perquè el darrer any d'alcaldia sigui per a Joan Vigues i, a més a més, tindran tres regidories d'aquelles doncs, que podríem dir potents. Eh? D'una banda, promoció econòmica, en la qual doncs, el propi cap de llista del Som Gent del Poble serà el regidor, Joan Vigues, Obra pública continuarà a mans de Lluís Ros, fins ara estava en mans de, de Lluís Ros però com a, com a convergent i ara doncs com a Som gent del poble. I per últim, Esports, eh, que farà un canvi, en aquest cas era una regidoria d'Esquerra Republicana i passarà a Som gent del poble i en aquest cas amb el regidor Isidre Tena. Ho explicaven així Josep Piferrer i Joan Vigues en el ple de dissabte al Teatre Municipal. Els dies continuarem debatent amb els tres grups que m'han donat suport la composició del Cartipàs i les principals accions per portar a terme. Sí, manifestar avui que tenim un acord signat amb Som Gent del Poble mitjançant el qual jo deixaré l'últim any de l'alcaldia en el senyor Joan Vigues, cap de llista de Gent del Poble. Un acord de govern que inclou una distribució de regidories i m'otorga la responsabilitat de l'alcaldia en un relleu previst pel mes de juny del 2022. Hem cregut convenient que som del poble, estigui al mando de l'IPET, de l'obra pública, dels esports. I a partir d'aquí, de la realitat socioeconòmica del poble i en estret de col·laboració amb els actors implicats, aplicarem aquestes actuacions inicialment coincidents per dinamitzar els sectors comercials i turístics. Doncs aquestes són les paraules de Joan Vigues i Josep P. Ferrer i d'altra banda encara queden serrells per tancar aquest acord amb la llista de Josep Salvatella, com avançava el diari El Punt avui a mitjans de la setmana passada. No obstant això, el candidat de Junts per Catalunya va deixar entreveure dissabte passat que formaran part d'aquest govern. Altrament, El nostre vot a la investidura del candidat d'Esquerra Republicana, senyor Piferrer, és també un vot de confiança a la gestió del nou govern, del qual probablement formarem part. Però no és un xec en blanc. Com vam reiterar durant la campanya, hi ha aspectes de la gestió que considerem que cal millorar i altres que convindria replantejar, si volem que la ciutadania vegi i valori l'independentisme, no només com una opció política que treballa per la independència de la nació, sinó com l'encarnació d'una nova i millor manera d'entendre i fer política, la pròpia del segle XXI, més oberta, més participativa, més transparent i, en definitiva, més democràtica. Així doncs, Josep P. Ferrer, després d'un ple tranquil de poc més d'una hora, va ser reelegit alcalde de Palafrugell amb un total de 12 suports. Aquesta és la valoració que el propi alcalde de Palafrugell feia al voltant de com queda composat el nou consistori. És un compromís que havia elevat pels suports rebuts en les urnes del passat 26 de maig. 2.510 vots d'Esquerra Republicana, 1.395 de subgent del poble i 905 de Junts per Catalunya. Un total de 4.810 vots, molt prop del 55% dels vots emesos. És veritat, i que ho han dit, i jo també m'hi afegeixo, que hem de continuar treballant perquè les properes eleccions el punt de partida de la participació no sigui el d'aquest any, no sigui, perdona, el de quatre anys ni el d'aquest any, sinó el, el punt de partida és el d'aquest any per anar-hi per anar pujant. I per la seva banda, Juli Fernández, candidat del PSC, doncs, que també doncs, es va presentar no?, com a alcaldable, doncs, va obtenir el, només els 7 vots del seu, que el seu partit va obtenir el 26 de maig. De, durant les eleccions, i per últim el candidat de Ciutadans, Joan Ferrer també es va votar a si mateix i d'altra banda, Miquel Puig, de Palafrugil en Comú en aquest cas va votar en blanc no sé si amb alguna doble intenció per intentar, doncs, fins i tot formar part d'aquest govern, recordem que Josep P. Ferrer en aquesta sintonia que, que no descartava no? arribar a, a un pacte també amb, amb Palafrugil en Comú deien, doncs, que com més forces hi sumessin al carro, doncs Uh, millor, que més, més, més força tindria aquest, aquest govern No sé si hi haurà regidories per tothom Això, això és un altre, això és un altre. Uh, també serà una de les qüestions a veure no? en aquest repartiment de cart i pas en aquest sentit, ara, abans ho comentàvem no? uh, el ple en principi hauria de ser la setmana que ve que és l'últim dimarts uh -huh. de, del mes però uh, no serà així en principi serà el primer dimarts de, del mes de juliol o la, o la primera setmana del mes de juliol, encara sense concretar el dia per acabar de, de concretar aquests serrells amb Junts per Catalunya també amb en Palafregir en Comú que, que, acaba, que acaba fent Què acaba passant Sí, uh -huh. escoltarem aquests protagonistes eh també que no hem escoltat en aquest eh, magazín matinal a l'espai informatiu, escoltarem en Miquel Puig també a Juli Fernández i a Joan Ferrer doncs, al voltant d'aquesta d'aquesta composició, d'aquest nou ple i d'aquest nou govern eh, encapçalat tres anys, recordem, per Josep Piferrer i el darrer per, per Joan Vigues si no hi ha cap canvi, eh, perquè en, eh, ara fa quatre anys també es va arribar aquest acord i a mig mandat va passar el que va passar. <ríe> Molt bé, doncs ja tenim aquest En aquest cas, doncs, és una bona jugada estratègica per Som Gent del Poble on han tingut un bon en dels seus regidors i també és una continuïtat doncs, a la feina feta per Esquerra Republicana amb aquest de Reconcistori. Mm. Veurem què passa d'endavant i veurem què passa amb altres pobles, perquè ja sabem que hi ha alguns veïns nostres que tenen majoria absoluta d'altres han hagut de pancar sho bé també per formar els equips de govern a Palamós, Torruella, la Bisbal, Santa Cristina i Begú és el que ens explicaran en Rubén ara mateix Sí, hem eh, escollit aquests municipis i començant precisament per aquest últim i és que Begú tindrà la seva primera alcaldessa de la seva història. Maite Selva de sempre per Begú i Esclanyà va ser escollida a Betllesa del municipi gràcies a l'aliança amb tots per Begú i Esclanyà i el més Begú i Esclanyà deixant així fora de l'alcaldia al fins ara alcalde republicà Joan Loureiro. D'altra banda, a Palamós, doncs, Lluís Puig va tenir més fàcil d'Esquerra Republicana ja que ha tingut una altra vegada en possessió la vara de l'alcalde de Palamós i en aquest cas, doncs, amb més tranquil·litat el fet doncs, que li dona aquesta majoria absoluta que va aconseguir a les urnes. La sala noble de la Casa de la Vila va acollir doncs, una tranquil·la, però també emotiva Constitució, de l'Ajuntament per aquests propers quatre anys. D'altra banda, la capital de la comarca, a la Bisbal, també hi ha continuïtat de govern en el sentit de partit i és que esquerra don tornarà a governar, això sí, en canvi d'alcalde. Lluís Saís, Batlle de la Bisbal d'Empordà, aquesta darrera legislatura va traspassar el seu successor i alcalde entrant, Enric Marquès, la vara de comandament de la ciutat. L'alcaldable de la llista més votada en els comicis del 26 de maig, a més a més, va tenir el suport dels regidors de la CUP, amb els quals va arribar un acord aquesta passada setmana per formar govern. Margem ara cap a Torruella, on Jordi Colomí ja és el nou alcalde de Torruella de Montgrí i l'Estartit, després d'haver-se compromès amb un municipi i un país socialment just i políticament lliure. El fins ara alcalde Josep Maria Rufí li va fer entrega de la vara d'alcalde entre els aplaudiments d'un públic que va omplir l'auditori de Can Quintana. Colomí va ser escollit alcalde amb el vot del seu partit, UPM, i Esquerra Republicana en un dels acords de govern que es va anunciar més aviat després de les eleccions del passat 26 de maig. I acabarem aquest repàs a algunes de les poblacions del Baix Empordà a Santa Cristina, on, com begut, també hi haurà una alcaldessa al cap davant del consistori. La candidata d'Esquerra Republicana, Lourdes Fuentes, es va proclamar alcaldessa de Santa Cristina d'Aro pels propers quatre anys en virtut de l'acord d'investidura amb Junts per Catalunya. El secretari de l'Ajuntament, Cristinenc, va ser l'encarregat de donar la vara de comandament a Fuentes en absència de l'alcalde sortint, Xavi Sala. L'alcaldessa d'Esquerra, que va aconseguir passar de 3 a 6 regidors, va agrair el suport donat als dos representants de Junts per Catalunya pel seu vot afirmatiu a la votació d'investidura. I amb, aquestes, amb aquest repàs doncs acabarem mm -hmm. amb aquestes, aquestes poblacions de la comarca. En seguirem parlant. N'hi ha més i més i moltes, moltes coses a dir segurament amb tota aquesta gent que ens acompanyarà i en sentirem a parlar i la nostra emissora també us portarà sempre la informació dels veïns, que per això són veïns perquè tots ens agrada saber què fan els veïns eh? Eh, després d'això parlem de la cantada de Maneres de Calilla ja em va agradar sentir-los el passat divendres que vam fer la connexió en, en directe amb Girona però també ara volem centrar una mica més la informació. La lletra de les cançons sempre s'ha dit que el món de la de la Maneres és un món una mica machista masclista sí, eh? i, i veurem què passa aquí, no? Sí, la direcció artística de la cantada de Maneres de Calilla de Palafrugell doncs ha decidit obrir aquest debat de les lletres masclistes al gènere. Un un equip de tres persones posaran el debat damunt de, de del taure, d'aquesta manera es vol reflexionar els grups que participen a la cantada del primer cap de setmana de juliol. L'Oriol Uller el qual doncs, vam poder conversar, eh, van poder conversar eh, divendres doncs, ens comentava no, aquest fet que més que censors, no volien ser censors no, sinó el fet de conscienciar els grups sobretot quan hagin de fer alguna nova peça del, del seu repertori doncs, que intentin cuidar aquest aspecte no, que ara doncs, eh, es vol cuidar tant des d'altres estaments doncs, doncs, també des de la maneraera eh, doncs, el, dels elements eh, culturals més representatius de, de Catalunya i també òbviament de casa nostra, doncs, està bé no? que es fagi que, que es posi el focus en aquest en aquest fet serà més difícil amb les cançons eh, antigues no? doncs, doncs, Però les cançons antigues que jo que representen un moment determinat a la història per tant en aquell moment era així eh? i així es canta. Sí, no? L'Oniol ho explicava eh? I de fet a, a l'inici de la mm -hmm. seva conversa per doncs, eh, Posava la lletra d'algunes cançons, com el, eh, el, Negrito, Negrito Congo. el Negrito Congo i també un altre, que no me'n recordo, i va, va parafrasejar alguna de les frases, no?, i ell comentava que ell mateix les havia cantat moltes vegades, no? que al final lo important és que la gent en sigui conscient no? al final queden en, en, el, en el sentit popular i això és el més important uh, en aquest sentit aquests tres membres del grup, dels quals un és l'Oriol Uller, també hi ha la Sònia Vivoles de l'Espai Dona i una, també una pedagoga una pedagoga d'aquí de, de Palafrugell doncs uh, no serà cap element censurador com dèiem i l'únic objectiu és fer reflexionar en aquest sentit en Guany uh, Arjau, Neus Mar, Soler de la Habana i Porvo. La idea és iniciar una reflexió profunda sobre la repercussió d'aquestes lletres a nivell social, com s'explica també des del Consistori. A la cantada de Vanetes de Calella de Palafrugell, d'altra banda, a nivell artístic, des de la direcció de la cantada, on doncs, se segueix apostant per l'aportació de la màxima qualitat de la música, eh, on s'hi suma la renovació i l'aportació de les noves generacions. A més a més, se segueix potenciant l'element femení, on després de les actuacions en les darreres edicions, dels grups com les Anxubetes o Abanamer, enguany i actuarà la cantant Neusmar, de manera que se segueix amb aquesta continuïtat creativa l'Oriol també ens comentava el fet que Són de l'Havana, doncs, per primera vegada eh, participi d'una cantada d'Abaneres, malgrat que sí que va estar en el cinquantenari, quan es va fer aquell, aquell especial des del Palau de la Música doncs Són de l'Havana allà sí que hi van participar, però a Calella no els hem vist encara i per tant enguany serà la primera vegada que veiem aquest grup barceloní doncs aquí els tindrem i també doncs, a les intreprets femenines que n'hi ha de moltíssimes i molt bones ara mateix també amb el món de la l'habanera I, I compositores també Compositores, no, compositores Compositores hem tingut aquí a Palafrugell doncs molt bones i altres llocs eh? que això mm. també ho recordava l'any passat amb ell i amb altra gent que ens ha acompanyat el Narcís Oliver, etc etcètera, etcètera i, i, i gent fantàstica però a vegades s'havien d'amagar, eh? I a tant. A havien de canviar el, el seu nom i posar-hi nom de, com, com aquella célebre escriptora que ara no me ve al cap. Que, exacte. Sí que bo que ets no, bueno, <ríe> la, memòria. la memòria dels joves anem cap al festival de Torroella de música clàssica del qual també parlarem properament perquè eh, és un dels festivals importants que es fan a casa nostra també Sí el fil conductor d'aquesta edició serà Torroella Dicte partint de l'Aurea Dicte de Lucreti, un compendi de sentències que el 1960 van editar a la Barnet Metge com el concert inaugural de Jordi Saballs, eh, Saball el 2 d'agost a l'Auditori Espai Ter, titulat Les rutes de l'esclavatge. Aplegarà un total de 27 músics, tres recitadors d'arreu del món i una conferència introducció a càrrec de Manuel Forcano. Un altre dels concerts destacats és el que tindrà lloc el 9 d'agost a l'església de Sant Genís, el concert a la memòria d'Ernest Lluc a càrrec de la Grande Chapel, que interpretarà obres de l'olotí Antoni Soler i d'Escarlatti. Altres concerts imprescindibles són la cita anual amb Joaquín Atxucarro, que ja té 87 anys i no fa L'Amsterdam Barroc Orquestra and el duet format per Fabio Biondi i Giacomo Pinardi, el trio Forma Antiqua, la Camerata Royal Concert Gaubeau Orquestra, el Jove Cosmos Quartet, el Quintet La Veguetza, entre d'altres, a més a més d'un espectacle de dansa de Malpelo. No, mirava així. Més o menys ja ho has dit bé, eh? Bé? Més o menys. T'ha quedat millor el Víctor Català. Sí, eh? Sí, sí. Després de la música clàssica, que es veu que no és el fort d'en Rubén, tampoc. No, almenys l'idioma. <ríe> Anem a passar amb una de les atletes esportistes de casa nostra que més èxits està tenint darrerament, perquè està ara mateix a Mallorca competint sobre herba. Allò que havíem dir doncs, que ens... Ha se va aixocar al principi sí, a Mallorca però sabem Doncs sí, la Leona Bolsova que continua preparant-se per al seu proper Gran Slam a Wimbledon, a Londres i en aquest sentit com ja vam avançar en aquesta sintonia doncs està competint a Mallorca en un torneig sobre gespa per tal d'adaptar-se a aquesta superfície en la qual es disputa aquest Gran Slam de Wimbledon La tenista de Palafrugell va superar aquest cap de setmana la xinesa Han per un, un 7-6 i 6-3 en la fase prèvia d'aquest torneig insular que en el seu primer partit, que va ser el seu primer partit, volem dir després de Roland Garros, a Mallorca, que es juga sobre gespa, a més a més, doncs també hi ha una altra vaix empordanesa, la Paula Badosa, que en aquest cas va rebre una invitació al torneig per tal de participar hi, com a fet, eh, doncs, eh, com un detall, no per explicar, em diré que el director d'aquest torneig és Antoni Nadal, el tiet i un dels entrenadors del tenista Rafael Nadal precisament va ser el guanyador de Roland Garros en, en masculí, per mm -hmm. tant doncs, l'Aliona, que ha superat la fase prèvia d'aquest eh, torneig i que doncs, eh, competirà, hem intentat buscar aviam qui, contra qui competiria, però la pàgina web d'aquest torneig no està actualitzada encara i per tant no, no sé ni quan competeix encara, ni, ni com, però, eh, ni contra qui, però segur que eh, després ho podem saber i en Rafael segur que ens ho, ens ho explicarà. Doncs si puc saber-ho ara mateix, ara mateix t'ho diré perquè també surt molta d'aquesta informació a través de les pàgines de la mateixa WTA de la, de la Lliga, diríem així esportiva de tenistes femenines Femenins. arreu del món mm -hmm. uh, Penso que és Women Tennis Association o sí. cosa així no? Molt bé, doncs mentre en Robert ens explica una cosa de platgerar-ho amb la Fundació Vimar que estem molt contents, buscarem aquesta informació Molt bé, doncs el, la Fundació Vimar que tindrà una residència per atendre persones a Platja d'Aro i és un projecte que respon a una antiga demanda de les famílies amb fills amb discapacitat de la zona i resol un greu dèficit assistencial per a les persones amb discapacitat de la comarca del Baix Empordà. L'edifici, de més de 2.500 metres quadrats i situat al final del carrer Roma, comptarà amb tres nuclis de convivència per 10 persones amb discapacitat intel·lectual en cada un d'ells en una ubicació considerada idònia, tant pel fet d'estar al costat del Parc dels Estanys, com per tenir molt a prop el nucli dinàmic del municipi i també la platja. El projecte arquitectònic respon a les necessitats de les persones que hi han de viure, tenint en consideració l'accessibilitat, la seguretat i la qualitat de vida. El cost del projecte supera els 4 milions d'euros, dels quals més del 50% els aportarà l'obra social La Caixa i el restant seran aportacions de la Diputació de Girona, la Generalitat i alguns consistoris de la comarca doncs encara no té rival eh doncs... No, està, no, està, no és que no estigui totalitzat sinó que no té rival no. encara no, no han acabat de, de formar el quadre gran per tant els que venen de la prèvia encara no saben contra qui s'enfrontaran doncs, mm. uh... Però ha d'estar caure Ho comentarem eh? al llarg d'aquesta setmana segurament i esperem mm. doncs, fins poder i parlar tot, amb ella. fins i tot poder parlar amb ella mm -hmm. Sempre té un espai per nosaltres Li agraïm molt Unitat Solidària, una associació de Palafrugell que dona oportunitats als infants d'una zona de Guatemala i a càrrec d'un bon amic de, de la casa que ens va visitar. Eh? vista aquí. Uh, sí el tenim per aquí en Jordi doncs Domingo ara Ho farem entrar. que Farm entrar a que està a punta ser dos quarts d'onze d'aquest matí de dilluns uh, endavant Jordi, doncs, uh, Jordi Domingo, responsable d'unitat solidària que aporta doncs, pràcticament un quart de segle oferint treballs de cooperació a Guatemala. Salem doncs, en Jordi, bon dia, Jordi. Hola, què tal? Bon dia. Doncs, uh, 24 anys, els que porteu treballant. Uh, es diu ràpid, però... <ríe> és que ara que ho deies, <ríe> que un quart de segle m'ha semblat sí. etern. Ostres, però sí, sí, és una manera de veure-ho, sí, que és veritat. Sí, sí. Aquesta, per la gent que no conegui Unitat Solidària, aquests projectes de cooperació, ben bé, en quines zones vosaltres us centreu i ben bé quina és la vostra tasca? Mira, nosaltres, uh, no, és molt concret i molt fàcil, uh, estem a Guatemala, uh -huh. Guatemala... Uh, si ens situem al mapa al país, ens mirem el, el nord al nord-oest al nord-oest estaríem mirant unes, un altiplà que es diu uh, Cuxumatanes que faríem frontera amb Chiapas de Mèxic per una miqueta perquè la gent se situi mm. per per tenir-ho tenir clar uh, treballem tenim projectes de cooperació a uh, tres escoles uh, i un institut amb um, a dalt de tota la muntanya, o sigui, a 3.600 metres d'alçada treballem. És un lloc preciós, molt maco, amb unes vistes espectaculars, però és un lloc que quan vam, vam arribar no hi havia ni llum ni aigua. Mm -hmm. uh, L'escola era petita, hi havia només fins a quarta bàsica, um, només hi havia dos mestres, um, bueno, la veritat és que recursos molt poquets i, i, i dolents. Mm -hmm. 24 anys ha fet un tom tomb ha fet molta, mol, molts de canvis la vida ha fet molts de canvis nosaltres hem aportat el nostre granet amb, amb tot aquest temps amb la quantitat més de 100 voluntaris que han anat durant tots aquests anys i, i bueno, els fluïts són, són els que són, mm. eh, en gran part gràcies a ells mateixos i al seu desenvolupament, i doncs nosaltres hem aportat el que hem pogut en el món de l'educació. Ara parlem d'aquests fluïts, però si posem la mirada, fem una miqueta mirada en darrere, mitjans dels anys 90, què, què us porta o què et porta tu, en concret, a, a Guatemala o, mm -hmm. o com vau descobrir aquest indret i a començar doncs, aquesta tasca... Eh, això, el, el projecte de Guatemala neix una miqueta a partir d'un viatge de plaer que fem la meva dona i jo em, això fa 24-25 anys i em planteja, hòstia, per què no anem a Centroamèrica, anem a Guatemala havíem mm -hmm. fet altres països, i em diuen, hòstia, doncs pues, va, vinga anem-hi allà vam estar pràcticament un mes visitant el país i ens vam desplaçar per diferents llocs per arribar a aquest lloc vam llogar un cotxe Vam anar fins bastant més lluny d'allà, eh, amb aquest altiplà, que és molt gran, diguem, mm -hmm. i a la tornada vam veure dues dones que feien autostop, i vam dir, ostres, fan pintar mestres, van dir, les parem, parem i les recollim i les portem allà on sigui. I vam fer-ho, vam començar a xerrar, xerrar, xerrar, ens vam donar les adreces, vam dir, oh, si podrien anar a fer alguna cosa, ens vam ensenyar a l'escola... I res, nosaltres vam seguir el viatge i un cop vam arribar aquí, que és quan arribes i ja te venen tots els impulsos al cap i comences a això i què vam fer? I vam dir, ostres, tu te'n recordes d'aquestes mestres? I una era la directora de l'escola, que és actualment la nostra contrapart, i, i vam dir, mirem a veure si podem fer alguna cosa. I vam començar a moure'ns, llavors Palafrugell no destinava res a projectes de cooperació, encara no existia diguéssim el que era l'àrea, Uh, vam començar a donar veus, veus, veus, veus, en aquell moment es podien enviar el que volguessis per avió, per barco, era baratíssim i no era cap problema, mm -hmm. total que en poc temps vam tenir, teníem pf, cap a 3.000 quilos de, entre menjar, roba, o sigui, allò que no sabies ben bé que és sí. el que havies de fer al principi de tot, no?, i, pam, de cop i volta rebo una trucada de l'Ajuntament i em diuen, mira, que sabem que estàs fent alguna cosa així, mira, que l'Ajuntament li agradaria col·laborar, també. Uh, ostres, a partir d'aquí vam dir, ja no pot ser una cosa particular, montem una associació i fem-ho ben fet. I pues, una mica la culpa és de, de l'Ajuntament, també, eh? perquè al principi era una cosa molt puntual que fèiem sí. nosaltres i al muntar l'associació va fer doncs que... que que van tres més gent de fer-ho fer més ben fet i suposo doncs que, que això és la l'arrel bona, no? Mm -hmm. Llavors, perquè tot fos molt transparent, etc. vam fer aquest viatge i bueno, avui ja, jo ja en porto 11 de viatges a Guatemala i eh, moltíssima gent que hi ha estat, gent que està dintre l'associació, tothom ja hi, hi, hi ha estat a Guatemala diverses vegades, doncs, en eh, diversos mesos, fent mm. algun projecte, executant, supervisant, etc. Etcètera, etcètera. I aquests fruits que comentaves tu, doncs ara, la gent que ens estigui escoltant, li són alguna cosa, tema de Guatemala, cooperació, ostres, he llegit alguna cosa al respecte. Uh, doncs tenim el cas d'aquesta noia, l'Aleti López, que en el seu moment doncs, va ser la primera nena no?, de Guatemala que va tenir mm. una formació eh, d'estudis, diguem-ne diguem sí. així, no? Mm -hmm. Sí, perquè, eh, com dit abans, eh, quan entrem allà hi havia només fins a, a quart de primària dos mestres, avui són dotze, i han, eh, acaben l'escola en allà i després l'institut han, de, han de marxar i normalment baixen a, per fer una formació professional mm. o per, per seguir estudiant. Eh, Llavors, el que, el que nosaltres vam detectar, a part de, de potenciar el que era l'escola, en aquell moment que només parlàvem d'una escola, diguem, eh, era dir, ostres, què podem fer més per la, si, si mai surt la, la possibilitat de que algú tingui ganes d'estudiar. Uh -huh. Vam crear unes miniveques, una cosa ens vam inventar, que hem anat polint amb els anys i que ara la és que ens funciona molt bé... I de cop i volta va sortir la figura d'aquesta, la Leti. Era molt joveneta ella, tenia 10 o 12 anys. En aquell moment, quan, quan la vam detectar, vam veure que realment era una nena que despuntava, que tenia molt desperta, moltes ganes d'estudiar, moltes ganes d'aprendre. Mm -hmm i vam dir, ostres, eh, promocionem-la vam parlar amb la família vaig haver de fer un viatge per parlar amb la família per, per intentar convèncer-la perquè no la volien deixar estudiar perquè, bueno, allà les, els pensaments són, són una miqueta diferents la dona té un altre rol mm -hmm. eh, vam aconseguir convèncer tot i que després vam seguir tenint problemes, però vam aconseguir convèncer i la nena va baixar de les muntanyes i va començar a estudiar en un institut i es va poder formar. Van passar els anys, eh, vaig anar la seva graduació i la vaig inscriure a la universitat. Eh, de la universitat va fer mm, pocs mesos, o sigui, era un cos massa gran mm. eh, que nosaltres estàvem disposats a assumir, però eh, ella no tenia cap possibilitat de poder tenir una feina part que necessitava tenir per poder-se mantenir. Llavors mm. eh, eh, va decidir que no, que no continuava, i va plegar aquí sobre un impàs amb aquest cas d'aquesta noia d'un parell d'anys que no sabem res d'ella perquè marxa de la, de la comunitat mm. i ens pensem doncs, que s'ha casat com, com moltes i que bueno, doncs està en algun puesto i que ja s'ha acabat no? sí. i de cop i volta eh, les xarxes socials me la trobo en el Facebook dic, mira, la Leti. i començo a investigar, em poso un contacte amb ella ella és supercontenta i total, que m'explica la història que li que havia passat. Va tenir un problema familiar, el seu pare era una persona eh, bastant agressiva, bevia i això, i la seva mare la tostava bastant. Mm. Llavors, eh, ella va agafar un dia, va agafar la seva mare i va marxar. I van marxar amb l'oposat. I van començar de zero amb una altra població. Per això jo l'havia perdut de vista. Ningú sabia res d'ella perquè no volia que la trobessin. La casualitat dona que, que, que em, em trobo una feina de, en una cafeteria de cambrera i en aquesta cafeteria eh, un dels clients doncs, era una, un noi que, que anava allà doncs, cada dia, que treballava per al costat. S'agraden, es coneixen, es casen i dona la casualitat de que, que aquest noi és de bona família, diguéssim, una família amb recursos, mm -hmm. una família extraordinària com a persones i amb la sort de que tenen recursos econòmics suficients per poder, la mare en aquest cas, eh, dir-los-hi us pago un viatge a Europa, i van estar per diferents llocs, i han vingut aquí un parell de dies a res, va ser només un parell de dies sí. van poder estar a casa, els hi vaig ensenyar tota la zona aquesta, però la, la part rocambolesca i una mica surrealista és d'aquesta nena, clar, jo tinc fotos d'aquesta nena quan eh, anava mal vestida, descalça dir, que anava a l'escola contenta però però que res a veure amb el que és ara ara té 29 anys eh, segueix estudiant i és una crac amb cuina i amb reposteria eh, allà on ha estudiat la volen per donar classes eh, i ella vol obrir el seu propi negoci no sé què acabarà fent mm. eh, i aquesta és una mica de la, la història així Uh, a grans trets d'aquesta nena l'Atleti podríem dir que és una excepció no? No? però suposo que al final doncs el cas de l'Atleti també és un ostres, continuem fent no? aquesta tasca tot Home. i que continuaria igualment no? segurament sí, perquè això no s'atura però és una injecció, com tu dius brutal, o sigui, jo encara hi penso i tinc, se'm posa mm. se'm la pell Vull dir, posa la pell de gallina, és, una, és que és una passada i això ens va donar... Clar, i em vaig posar, començar a posar en contacte i, hòstia, i qui va conèixer la Leti allà? Mm. Perquè abans hi ha passat moltíssima gent per allà. Clar. I vaig començar a posar en contacte amb ella, amb aquesta gent, i la gent que va poder coincidir, que hi ha gent de Girona, de Lleida, d'una miqueta de tot arreu, qui va poder va venir i vam fer com una miqueta de, de soparet, així homenatge, i ens vam poder veure tots de nou, no? Mm. Això és una injecció molt gran per continuar la feina, està clar. Una les coses que ens has anat comentant, eh, doncs, sobretot enfocada en aquest cas de la, de la Leti, doncs és el tema de les famílies. Eh, Tractar amb elles és el pas més complicat per intentar doncs, que aquests nens i nenes doncs, puguin continuar la seva formació, perquè poder doncs, allà, doncs, com passava aquí fa un, uns quants anys, no? mm -hmm. que es posin es prioritzava doncs, que els, els nens i les nenes, o doncs, en aquest cas els nens, podria treballessin eh, quan abans millor per, per intentar doncs, tenir una altra sou a casa. No? Mm. Aquesta podria ser la, la part més dificultosa. No? De, Aquesta és la part més complicada, sí. I ha estat... Eh, ara, diguéssim, és diferent. Tot ha evolucionat, mm. diferent, i sobretot aquest últim viatge que vaig fer ara al novembre vaig veure una Guatemala molt diferent a la que jo coneixia. Eh, tot ha evolucionat per bé, entre cometes, perquè tot és... Tot és puntualitzable, però sí, quan vam entrar en allà, sobretot quan vam entrar, havíem d'anar peus de plom perquè qualsevol cosa era motiu de conflicte, qualsevol mm -hmm. cosa era motiu de... Clar, pensa que estàs en un lloc, ets l'estranger, eh, eres el que has venido quantes hores en carro, perquè tu preguntaven així, mm -hmm. o, bueno, quantes hores de cotxe tens des de casa fins aquí, no? Eh, I veuen, o si sigui, veuen un dòlar, veuen la possibilitat de treure'n algun clar. diner, llavors si hi ha qualsevol cosa et eh, provoquen un miniconflicte per poder-te treure alguna cosa això de parlo la fa 20 i escaig d'anys sí. eh? avui dia no és així Llavors, amb la constància d'any rere any ens hem fet molt forts en allà eh, com a associació com a grup, dir, tothom és benvingut, tothom és, es pot parlar amb tothom i nosaltres doncs, atenem absolutament a tothom. Mm -hmm. Llavors això ens ha ajudat molt a l'hora de uh, poder convèncer les famílies d'alguna cosa. Però sempre uh, hem buscat compensacions que siguin bones per tothom i que ens ajudin a, a fer-los veure que l'educació és el, el futur, que si no passen per aquí, que sempre n'hi ha no? Mm -hmm. Que les, nombres, les persones que, que estan, són membres de l'associació, no sé si és un nombre que va anar, que fluctueix perquè mm. uh, va fluctuant perquè uns van i venen, no? al final poder, hi ha molta gent jove que potser li interessa anar cap allà i després doncs, la vida el porta per un altres camins. Sí, sí, sí és que és així. És que és així dir, tot, té, tot té etapes. Llavors, al principi era una mica molest que la gent s'interessés per anar, per exemple, a Guatemala eh, 15 dies, 3 setmanes, un mes, tres mesos, igual... Mm. I que fesis una prèvia, però que després quan tornessin ja no sapigus res. No? Um, després d'això ho vam reconduir-ho i va, el, em traiem profit i n tret molt de profit perquè realment la vida són etapes i quan hi ha l'etapa de, de conscienciació solidària i dius, ostres, tinc necessitat de fer alguna cosa, doncs, bé, bueno, doncs fem-la. Mm. Tu que saps fer? Saps fer això? Vale, doncs anem a proposar a veure si ells en allà el, el que tu saps fer pot servir per alguna cosa. Si no pot servir per res, doncs no pot servir per res, però si els hi pot servir, doncs mira, de mm. conya. Llavors, um, això, la veritat és que ha anat, ha anat molt bé i aprendre-ho perquè hem après eh, que passin aquestes coses i dintre el que és el nucli de la Junta d'Unitat Solidària doncs, també ha passat el mateix, perquè clar, amb tants anys eh, ha passat, mm, han passat uns quants dintre de la Junta sí, eh? però pues, clar, tothom s'ha casat, ha tingut fills eh, si les etapes han anat passant i estan passant ara ningú està desenganxat, perquè ara amb el cas d'aquesta noia eh, he estat trucant amb uns i els altres i tothom ha super bé. Mm. Eh, ostres, a veure si podem tornar si podem tornar i el nucli que som ara ja fa bastants anys que hi som eh, no ens marquem molta, molta feina a curt plaç sinó no, així ens marquem objectius i a partir d'aquí doncs, ens posem en base de la, del temps que tenim. Molt bé, Jordi. Doncs, eh, Tegrim que hagis vingut avui fins aquí, ens hagis explicat doncs, aquesta tasca que heu fet, que aneu fent i que doncs, esperem que continueu fent eh, al llarg de, esperem, que, com a mínim un quart de segle més. No? No, esperem, esperem. No, I moltíssimes gràcies a vosaltres pel temps que, que em doneu. Gràcies. Moltes gràcies. Doncs am en Jordi Domingo, amb el qual comidem doncs, aquesta primera part, com sempre diem doncs, la primera part, abans d'acomiadar-nos i donar pas a la segona, doncs, ho fem amb la previsió meteorològica que ens porta el nostre meteoròleg de capçalera, l'Enrique Molto, bon dia. Hola, bon dia a tots. La situació del temps molt tranquil·la, per a aquesta setmana, en principi, encara amb valors relativament controlats... Pot ser que demà els màxims sí que poden arribar se ser més als 30 graus, encara que quedaríem per davall, però tota aquesta setmana, valors com dic, per damunt de 25, però tampoc molt més enllà, i mínimes, això sí, per damunt dels 15. És a dir, un temps típicament estival, però, com dic, encara sense massa rigors en quant a calor extrem. I, des de l'altre, tampoc, de moment, en situació de pluges, no es veu, evidentment, per cap lloc. Alguna nebulositat, arrastrada de l'hobitat, per poca cosa més. Bé, I amb aquesta música, doncs, ens acomidem ara sí tres quarts en punt d'on d'aquest matí de dilluns 17 de juny, uh, us recordem que després de la pausa publicitària tornem a tenir secció de sèries amb en Narcís Mir i acabarem aquest programa d'avui amb la visita del psicòleg emocional de capçalera el, en Pau López. Per tant, donc, no marxu gaire lluny que tornem de seguida fins ara. No som ni millor ni pitjor que ningú. Som...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 Seguim a les sintonies de Ràdio Palafrugell Tornem d'aquesta pausa Publicitària i un dilluns Més anem doncs, Fent camí i tenim Secció doncs, de sèries amb en Narcís Mir, bon dia Narcís Hola, molt bon dilluns doncs, Un dilluns més, ja acabant Aquesta temporada doncs, Ens portaràs una, una nova Recomanació Una sèrie Que està tinguem molt bona crítica Bueno, una, una sèrie, ja vam dir-ho a, a, a, a l'últim programa que jo abans acabar la temporada volia parlar d'aquesta sèrie que és Killing F i que bé, és una, una sèrie molt, molt rodona perquè és una sèrie que, que intenta a, sobretot ser, ser molt constant en els seus girs i fer-los d'una manera molt, molt especial perquè sigui una sèrie sorprenent i diferent no? per aquells que busqueu algun, a, a algun element del thriller però que, que tingui cada despunti d'alguna manera i sobretot que tingui aquesta capacitat de, de sorprendre't i deixar-te a millor un oh a cada, a cada final de capítol. No? Mm -hmm. Doncs a, aquesta és, és la vostra sèrie. i el millor de tot és que després de, de la primera temporada que, que va néixer una mica a, a, a, sota bueno, sense, sense fer massa soroll, que, que mantingui l'interès després d'una segona temporada i que hagi començat la tercera i que i que es mantingui en aquest nivell doncs, eh, costa no? de, de que passin a, a les sèries televisives sobretot perquè a vegades si és molt repetitiu eh, arriba a cansar o, o tens la sensació aquesta de, de que, es va, de que es va estirant com un, com un xiclet i que ja no, no pot aportar res més no? però és una sèrie que funciona molt bé amb els seus personatges que està cimentat sobre les dues protagonistes tornem mm -hmm. a parlar d'una sèrie protagonitzada per, per dues dones i, i això doncs, la fa una mica diferent i sobretot molt, molt interessant per veure-la, per, veure per seguir-la i, i sobretot per, per gaudir-la Una de les coses que, que, que has apuntat no? aquest bueno, va, va sorgir, va estar a la plataforma HBO, aquesta sèrie i com que n'hi ha tantes, al final, doncs, a vegades segur que n'hi ha de molt bones que potser queden desapercebudes. No? En aquest cas, aquesta doncs, va tenir els seus adeptes i això va fer doncs, que hagi tingut una segona temporada i ara una tercera que ha començat. Uh, Explica'ns una miqueta quin és uh, l'argument d'aquesta sèrie, per què ha, uh, ha despertat l'interès del públic. Bueno, pr primer de tot perquè està basat en una, en una sèrie associats de la literatura i els llibres doncs hi ha gent que segurament els coneix i que, i que els hi ha agradat però la sèrie eh, està molt bé quan comences a, a descobrir eh, la, les dues protagonistes per una banda tenim una assassina psicòpata que la podríem qualificar com a molt diferent de les que hem pogut veure eh, al cinema mm -hmm. o a la televisió eh, una, una noia que bé, està amb una situació econòmica doncs, prou, prou important i que eh, tant el seu aspecte i la seva manera de fer dins la societat semblaria que no, que no es dediquen a aquest ofici i mm -hmm. que eh, és un element interessant. I de l'altra banda, doncs, una, una agenda de la 6 que, que comença a investigar i, i buscar informació sobre aquests elements i sobre aquesta, aquesta noia que, que estàvem comentant i que necessita una mica d'acció de camp està cansada de, de treballar sempre dins l'oficina mm. i que comença a investigar-ho però el més interessant de tot això és que mentre anem seguint el joc aquest de, de, de, del ratolí i, i el gat eh, podríem dir que mica en mica es van obsessionant entre, entre totes dues no? quan van descobrint més elements Uh, hi ha una mica aquesta, de, aquesta relació uh, que està entre la fina línia de, de l'amor i l'odi, podríem dir, mm -hmm. i que això fa que sigui doncs, uh, molt interessant i que empatitzis una mica amb, amb les dues protagonistes i amb, i amb les dues parts del bé i del mal. Basada... En... Són diverses novel·les, no? Aquestes, eh, no és pas un llibre, no? Un no, no, sí. són diverses novel·les que s'han adaptat per portar lo a la petita pantalla i que es van, es van adaptant i van, i van continuant. Mm -hmm. Comentaves aquesta figura d'aquesta de aquest psicòpata, eh, deies un xic diferent del que es pot veure habitualment, el, no sé, a què et refereixes? Quan dius un xic diferent, qui, qui, qui, qui, què aporta aquesta, aquesta aquest personatge? Home, doncs bàsicament que eh, dins la societat en què vivim avui dia doncs mm, sempre estàvem acostumats a veure aquest tipus de, de personatges que sortien doncs, de, de mons foscos de, no? de, de situacions de, de fora podríem dir de, de, de fora un àmbit que podríem comentar com cometes, normal no? de la societat en canvi ella té tot, tots els elements importants mm, s'adaptarien a qualsevol persona d'avui dia, no? fins i tot de, de, de la gent que veiem a les, a les xarxes socials. No? Per tant, no, no, no en cap moment pensaries que, que una noia d'aquestes característiques pot arribar a ser uh, un psicòpata assassí i això ho fa uh, molt interessant perquè uh, dona molt peu a donar moltes sorpreses en el seu argument i sobretot doncs, uh, un punt Uh, irònic i desenfadat també cap a la crítica aquesta de la nostra societat, tant de, de postureig, de, mm -hmm. no? de, de, del que veiem moltes vegades a uh, Instagram, podria ser una d'aquestes noies que, que tenen una conta que, que segueix molta gent. <sum> és un influencer, no? Sí. Um, és, uh, hi ha aquesta figura de la psicòpata, però hi ha molta... hi ha, hi ha sang i fetge, o no? Això queda en un segon pla? No, no. És, no? És, està està cimentat més en l'àmbit del thriller i de, la, i de la investigació i una mica de, de, dels moviments personals i sentiments de, de cadascuna de les, de les protagonistes no? I, i això ho fa, fa molt, molt interessant perquè com deia, empatitzes molt amb, amb les dues protagonistes i veus dos punts de vista molt diferents sobre, sobre el mateix que, que, que va passant sí que hi ha algun element de, de sang i fetge però no és, no és, no és representatiu ni és molt ni és on se cimenta la, la sèrie televisiva és... a mesura que has anat explicant, no sé per què eh, m'ha vingut al cap Dexter no sé si hi ha alguna, algun paral·lelisme per aquesta figura no? d'una persona doncs, que té una, una economia doncs, bona, que té aquesta vida sí, aparentment ja, ja normal hi ha cert paral·lelisme, el que passa és que Dexter poder estava centrat en la seva figura uh -huh. no? i aquí veiem que està molt bé els dos camins paral·lels no? podríem dir que que, que és quasi més protagonista doncs, la, la noia que l'investiga que no pas eh, doncs, la noia que és en aquest cas el, el psicòpata i l'assassí que, que podríem dir que és el, el dolent de, de la sèrie televisiva uh -huh. per tant això eh, està molt bé que hi aquest equilibri entre els du, entre dues personatges i, i això és un dels elements que, que funciona molt bé i que arriba fins i tot també al punt aquest irònic com, com deies d'elements de, que portava una sèrie com Dexter doncs eh, aquestes dues temporades, ara hi ha aquesta tercera, qui tenim eh, com a figures eh... interpretes doncs, les que han representat aquests personatges? Doncs aquest també és un punt important perquè eh, una de les noies és Joy de Comer, que, que és una actriu prou, prou interessant, però el més destacable podríem dir que és que eh, la, la' gent de la MA6 és la Sandra Ho, que és una, és una actriu que hem vist en la infinitat de de sèries televisives, l'hem vist a sèries com Anatomia de Grey, mm -hmm. i tot plegat, i m'ha donat la sensació que és com d'aquells actors com, com a vegades uh, passa en el món del futbol. No? Hi han ha estrelles i després hi ha tota una sèrie de, de jugadors que són molt bons que, però que mai arribaran a, a ser grans estrelles. No? I Sandra Ho és, és una d'aquestes actrius, que sempre l'havien vist uh, amb papers secundaris, amb... Um, amb sèries televisives així molt corals on, te, mm. on també hi participava potser li faltava donar el pas de tenir una, una, una sèrie on la protagonista absoluta pràcticament fos ella i en aquest cas doncs és, és un descobriment perquè eh, sí que la coneixíem però eh, sens dubte si hi ha una sèrie on ha, on ha marcat un abans i un després en les seves interpretacions segurament doncs, amb el pas del temps serà, serà aquesta molt bé, doncs aquesta Actriu que va, va ser una doncs, també dels protagonistes d'Anatomia de, de Grey, com tu deies. Per tant, doncs, eh, la teniu, segurament l'haureu vist, perquè és molt, molt coneguda. I doncs, també aquest paper, com deies tu, de, de l'altra actriu, en aquest cas de, de Jodie Comer. Doncs, eh, no sé si hi ha alguna altra cosa, algun punt a destacar que ens hàgim deixat eh, en el tinter. No, bàsicament això, que és una sèrie que, malgrat el seu argument... Eh, quan l'hagi explicat molta gent pensarà que això ja ja ho han vist però que sapiguen que és molt diferent el que s'ha fins ara que és, té un estil molt desenfadat que funciona molt bé que té els paral·lelismes de de les, dues, de les dues protagonistes i que és una sèrie que, que no us podeu perdre Molt bé, doncs aquesta recomanació acabem aquesta secció de sèries d'avui, dilluns i nosaltres doncs, ens retrobarem ja la setmana que ve amb noves càpsules Uh, la veritat anirem acabant. anirem acabant per tant uh, teniu una llarga llista eh? Vull dir, podeu recuperar-les, uh, pode fer un recuperatori però clar són ja ha molts programes els que hem fet per tant. Uh, si ha de tenir més temps o disposeu de, de, doncs, sí, de més temps per, per veure sèries, doncs, ja saps podeu, ja sabeu podeu fer una miqueta, una repassada a totes les que hem fet teniu tots els vídeos penjats per tant allà et trobareu eh, infinitat de sèries per, per, per gaudir durant aquests dies Narcís. i l'últim programa mirarem de fer allò una recuperació de les 4 o 5 destacades perquè pugueu gaudir-ne durant, durant la temporada d'estiu i que després tornarem, eh? no, no us espanteu després tornarem, però eh, l'estiu a vegades es fa molt llarg, depèn de per aquí i per tant, doncs, eh, sempre va bé tenir alguna, alguna distracció no? sí, ens retornem la setmana que ve Seguim en aquest uh, matinal de Ràdio Palafrugell i en aquesta segona part, doncs a continuació, tornem a tenir càpsula de psicologia amb el psicòleg de Ràdio Palafrugell, en Pau López. Bon dia, Pau. Bon dia. Doncs uh, avui tractarem un tema que és uh, l'autoestima. Molta gent... Se n'ha parlat molt, no?, de l'autoestima. Al final poder, però l'hem banalitat una mica, o l'hem deixat com bé, que té l'autoestima que té i fins aquí, no? I poder, no acabem no, no de posar-hi els esforços necessaris per, per a millorar la si és que no tenim una bona autoestima, no, Pau? Sí, ens trobem en que és el que tu dius, eh, se'n parla molt però queda tot en un discurs mm -hmm. no? I, i aquest discurs l'hem de convertir en, en acció per dir-ho d'alguna manera, llavors Sí que és veritat que, que cada vegada més estem empoderant a les persones perquè confiïn en elles, perquè creguin en elles mateixes, perquè puguin arribar allà on es proposin, no? Però tot això queda en un discurs, perquè a l'hora de veritat poca gent s'ho creu. Mm -hmm. És a dir, jo puc arribar allà on jo vulgui, no? I moltes vegades la resposta que trobaré serà no. Vale? Evidentment hi ha molts factors, eh? No només estem parlant d'autoestima aquí, també estem parlant d'altres factors, però jo crec que és la clau... És de clau que ens permet obrir una porta cap a, vés a saber cap on volguem anar nosaltres, mm -hmm. llavors, uh, Estic últimament, estic fent diverses formacions grupals i me n'adono de que no sabem parlar de nosaltres, De que no som conscients de descriure'ns. No som capaços de descriure'ns, no som conscients de, de um, quines paraules utilitzo per definir-me, em costa utilitzar aquestes paraules perquè és molt més còmode parlar en segona persona que parlar en primera persona. Mm -hmm. Això fins i tot ho eh, podem veure no? a vegades en entrevistes de feina, fan la típica pregunta, no? de, digues eh, tres coses eh, positives teves mm -hmm. i tres de negatives, no? i poder les negatives eh, poden sortir més fàcilment que no pas les positives, no? les positives acabes tirant per, per lo, lo bàsic, no? lo, lo típic. Sí, jo abans faig un parèntesi i dic que aquestes preguntes han quedat ja. en El plexus, eh? No, clar, ens troben que la gent quan van a en entrevistes de feina, com que ja saben que li preguntaran això, clar, ja. ho porten preparat, no? llavors serveix de molt poc que t'ho portin preparat. Tot i així, uh, és veritat que, en, i jo sé també ho he demostrat a través de la meva experiència professional, costa molt menys comentar allò que no se'm bé, mm -hmm. que comentar allò que, que, que és un punt fort meu. Ah, Llavors, jo moltes vegades, quan començo a treballar en un grup i, els, i, i ens trobem de, de zero, faig una dinàmica on ells una de les coses que han de comentar és quina és una habilitat que tenen que destaquen per sobre de les altres. Mm -hmm. Tenen 10 segons per respondre. Saps quantes persones em responen dins d'aquests 10 segons? <ríe> ben poques, no? Ben poques. <ríe> Costa, eh? Trobar-se... Si no ho has, plante... si no has preparat, no?, com és en el cas, doncs, mm -hmm. potser en una de feina, així de, de, de cop i volta... Jo crec que hi ha temps. dues lectures. Per una banda, clar, de primeres et pregunten això, no?, i, i bueno, has de, has de pensar una mica per trobar allò que se't dóna bé, no? Mm -hmm. Per què? Potser perquè hi ha molta gent que ho abandona, també, el que se li dóna bé. Hi ha gent que em diu, hòstia, a mi se'm d'anar bé a llegir. I a la pregunta de quant temps fa que no llegeixes em diuen cinc anys aquí estem jugant amb la nostra autoestima també mm -hmm. vale? llavors eh, hi ha aquesta primera lectura i la segona lectura és jo ja sé que se'm donar bé però vos dic que ho he d'anar cridant els quatre vents? Vale? estem en una societat que, que el que ens diu és que no hem de ser egocèntrics mm -hmm. ni hem de ser egoistes i estic totalment d'acord però no sabem on la línia que, que divideix el que és l'ego de l'autoestima. Uh -huh. Llavors, moltes vegades amb la intenció de no ser egoistes, de no ser egocèntrics, de no parlar de mi, el que faig és menysprear la meva autoestima. És molt interessant això que comentes perquè eh, aquest, aquest tema eh, de... de de la línia de fins on s'és egoista no? i només es pensa en un mateix, eh, en, o la línia doncs, de, de tenir-se en consideració no? també, de, de, de, de ressaltar allò que, pel que vals. No? A vegades sembla que si ho dius, o estàs en una conversa i dius, ostres, que a mi se'm dóna molt bé això, si no hi ha una... una, una si no hi ha molt bona relació no? amb les persones amb qui estàs parlant, sembla que diguin o puguin pensar, carai, aquest és, qui, qui es pensa que és, no? o vaja autòstima que té, o quin ego que té, no? fins i tot. Eh, Clar. Per tant, hi ha aquesta mala visió de la societat en general al voltant de, de, de les persones que doncs, enalteixen les, les seves virtuts, no? Fixa't que jo no animo la gent a que vagi pel carrer cridant que se li dóna bé, eh? <ríe> <ríe> sinó que a la pregunta que jo els hi faig de què se't dóna bé, no els hi costa respondre. Uh -huh. Potser perquè no ho saben, potser perquè els hi fa cosa respondre, d'acord? Vale? És molt diferent. Mm... També és veritat que confonem humilitat amb... Uh -huh. Amb, amb el tema de l'autoestima no? també està per aquí la humilitat cal que digui jo que se'm dona bé si sé per exemple que el meu meva això no se li dona bé mm -hmm. també és veritat que ens hem educat dins d'un sistema que ens ha comparat constantment amb els altres i això no ens ha ajudat gens el missatge jo crec que ha de ser compara't sempre amb tu mateix el que no se't doni bé a tu se li, bé la, se li, donaré, se li donarà bé a l'altre i mm -hmm. no per això aquesta altra persona no ha d'acceptar que això és un punt fort seu doncs, uh, interessants les reflexions les que estem uh, tocant avui. Uh, al final, un dels temes que, pel qual hem portat aquest, uh, el tema de l'autoestima és també com treballar-la, no? Com intentar, doncs, uh, si tenim una baixa autoestima, per exemple, o si no coneixem, o si no la treballem, en definitiva, com intentar millorar aquesta autoestima, Pau? Uh, la pregunta és molt interessant. A la, a la vegada que és difícil d'aconseguir, que no d'explicar, i us vull explicar però de les paraules als fets hi va, hi va tot un món, eh? I tant. Uh -huh. Hem de tenir en compte abans que autoestima no només significa estimar-me a, a mi mateix, vale? sinó que si jo analitzo el, el significat del nom, la procedència del nom d'autoestima, desgran una paraula, me n'adono que autoestima, l'autoestima és el timó del meu auto. Vale? Per dir-ho d'alguna manera és... Si jo tinc autoestima, tinc les rendes que pot dirigir la meva vida. Uh -huh. vale? Si jo no tinc autoestima, m'he de preguntar qui les té. Llavors, per jo treballar l'autoestima necessito agafar aquestes rendes. Com ho he de fer? L'autoestima està molt lligada tant a nivell emocional com a nivell eh, sentimental, uh -huh. que llavors estem parlant de, de pensaments. Vale? He, de, he de poder identificar quins són els missatges que jo em dono cap a mi mateix. Si tendeixen a ser missatges de l'estilde i no val per res i eh, això no ho aconseguiré, no sóc capaç etc etc etc són creences que diem que ens limiten, mm. pensaments que ens limiten vale? si ho si identifico que aquests pensaments no m'estan ajudant perquè de totes totes pensar d'aquesta manera a mi no m'ajudarà he de fer-lo que se'n diu una reestructuració cognitiva. Ja us dic, eh, que fàcil no és. Vale? Aquesta és la teoria, la pràctica ja. és, és tot un món a part. Eh? Una reestructuració cognitiva comença per prendre consciència dels pensaments que em limiten i poder-los transformar en pensaments positius. Vale? De l'estil de eh, doncs vaig a provar-ho, no tinc res a perdre, l'únic que puc aconseguir són coses positives. Vale? I aquí entra també la gestió de les emocions perquè moltes vegades entra la por en joc i mm -hmm. la por ens bloqueja la por al fracàs la por a no aconseguir allò que m'he proposat la por al que pensaran si no ho aconsegueixo la por al que diran, etc, etc, etc la vergonya llavors eh, per resumir-ho molt nosaltres hem de, hem de ser conscients que l'emoció és energia en moviment i sabem que l'energia no es que ni es destrueix sinó que es transforma mm -hmm. es tracta de transformar l'energia que mi m'aporta la por per convertir el pensament negatiu en un pensament positiu els, eh, ho explicarem, eh, perquè jo ho explico tot. Eh, en els apunts que em passes, tu, sempre abans doncs, de, de, de venir aquí a explicar-nos el tema de, del qual ens parlaràs, doncs eh, par parlaves o posaves, en, en, en, posaves èmfasi en la paraula equilibri. Eh, aquest equilibri també s'ha de sustentar, o oh, té a veure amb això, amb allò que deies abans, eh, de reforçar allò que, que se'ns dona bé. No? Intentar doncs, que, que les nostres, no sé si les potes de la nostra taula que, que, que hi hagi coses que se'ns donen bé i intentar focalitzar-lo en, en les quatre coses no? que se'ns donen bé, per exemple no sé si eh, vaig ben encaminat o m'he liat una miqueta Sí, no, jo crec que l'equilibri es pot interpretar de moltes maneres diferents i una d'elles és, és la que tu ens estàs comentant no? hem, de, hem de reflexionar com interpretem els altres, a com m'interpreto a mi, és a dir, si jo crec que els de més són persones meravelloses que tenen potencialitats i que evident, evidentment tenen coses a millorar, igual que ells a mi em pot passar això també i per mm -hmm. tant prendre consciència de que jo també tinc coses a millorar, però també tinc potencialitats i coses meravelloses, identificar quines són per per sentir-me en equilibri amb els meus companys. Ho dic perquè hi ha gent que tendeix a concebir millor en els de més que en un mateix, mm -hmm. L'equilibri vale? passa per estem Tothom té coses a millorar, tothom té uh, coses que se li donen molt bé, vale? però considero molt important també concebre l'equilibri com una, una relació de forces dins de la mateixa capacitat d'autoestima. Vale? Hi ha molta gent que ens diu, has de tenir una autoestima alta, i jo no hi crec amb això, perquè després veiem persones que van pel carrer mirant les, per sobre dels espatlles dels altres, no? mm -hmm. veiem persones narcisistes, persones que es creuen superiors als altres, i jo crec que això passa per una autoestima alta. No entrarem aquí en que a vegades l'autoestima alta dona resposta a una autoestima baixa i mm -hmm. és en forma de curassa, vale? <laughs> perquè llavors ens aniríem, <laughs> podríem fer el cafè mentre I estiguéssim tant. parlant del tema. Vale? Sinó que l'únic que vull comentar és no es tracta de veure quanta més autoestima tinc relacions de més, sinó de sentir-me jo bé amb mi mateix, i d'això jo em dic autoestima sana uh -huh. l'autoestima vale? baixa és la no capacitat de, de tenir-me en compte, d'escoltar-me de, de saber com sóc d'estimar-me de, de, no? de cuidar-me i de tenir en compte que és allò que m'agrada i continuar-ho fent uh -huh. l'autoestima alta és jo per sobre dels demés i en els demés no els en compte són casos extremats, eh? I per mi la sana passa per, tot i que costa d'entendre, primer jo per poder oferir el millor no als demés. I aquest primer jo és molt important, perquè el discurs social ens diu que no, no, no, no, mm -hmm. primer els demés, evidentment. Si primer sóc jo, sóc egoista. De fet, fa poc que s'ha incorporat un, un nou concepte amb el que no estic gens d'acord, que és l'egoisme ètic. L'auïsme ètica ens explica has de tenir-te en compte primer a tu per poder oferir-lo millor als altres. Mm -hmm. Jo d'això em dic autoestima sana. No m'explico? Uh -huh. Inclús podríem, podríem imaginar-nos que estem dalt d'un avió, que estem a punt de d'embarcar, de, estem de fet ja estem dins de l'avió i sorten les, les safates, no i ens estan explicant a veure com, com ho podem fer en mm -hmm. cas d'accident, etc etc etc. quan ens expliquen com utilitzar les mascaretes sempre, sempre, sempre ens diuen en cas de que tinguis un fill, primer te la poses a tu i després hi poses al teu fill, i això costa molt d'entendre, de fet he de dir que els que tinguin fills <ríe> molt probablement, i ara que jo <ríe> estic dins d'aquest món, ens costaria posar-nos primer la, la mascareta en nosaltres, però la raó és molt lògica si jo no estic bé jo no podré cuidar bé el meu fill clar, clar. i poder doncs, al final no, no acabem de fer del tot bé les coses no? eh, en aquest cas eh, aquest primer jo eh, també té a, a veure doncs, o sigui, al final aquesta autoestima només depèn d'un mateix o també de les persones que el rodegen mm, aquesta pregunta és una mica trampa <laughs> en el sentit de que de primeres et diria, sí, depèn de les persones que et rodegen, vale? <coughs> perquè la capacitat que tu tens d'estimar-te depèn de també si tens un entorn saludable. Mm -hmm. no? Quan més saludable sigui el teu entorn, més fàcil et serà estimar-te. Vale? Però la conclusió a la que jo arribo és, al cap i a la fi ets tu qui s'estima. Tu pots estar en un entorn en què la gent no t'estima i estimar-te a tu. Gens fàcil però com que estem parlant d'autoestima i això vol dir en un mateix, mm -hmm. vol dir que depèn exclusivament de mi. I hi ha tot un, tot un treball a poder fer per potenciar aquesta autoestima sana. Doncs eh, molt interessant, eh? Per acabar, m'agradaria posar de nou a doncs focalitzar-nos en aquest primer pensar en un mateix primer. I ho has dit tu, eh? Que hi ha moltes persones que pensen molt en els de altres, eh, doncs tenen en compte també, no sé si això va relacionar també amb el què diran, no? Eh, per tant, intento actuar com pensen que haig d'actuar, o com eh, està, eh, o és lògic que jo actuir segons el pensament d'una altra persona, no? Poden ser els pares, o algun familiar, o algun amic. Eh, això eh, volies que no? sembla que no, però va, va minant, no? El que seria l'autoestima. Clar, existeix un, una pressió social molt mm. difícil d'escapar-hi, i ara no només amb aquest tema, molts de temes, no? Que, que t'enganxa t'enganxa i fa que t'octuïs com actuen els demés, o com els demés esperen que t'octuïs. No? Llavors, és difícil pensar en mi mateix en una societat que em diu que això és ser egoista. Llavors, què passarà? M'aniré buidant perquè estic donant sempre als demés, em vaig buidant, em vaig buidant, em vaig buidant, i a vegades em trobaré que no hi haurà ningú per, per omplir-me. Si tinc algú per omplir-me, perfecte, però m'he de preguntar, i quan no hi sigui aquesta persona, què passarà? Uh -huh. Per això és important primer tenir-me en compte a mi. Per aconseguir-ho, un dels passos que hem de fer, i jo hi crec moltíssim, és ser socials en segons quins punts. Jo crec que hem d'anar en contra de segons, de segons quines normes socials per poder ser feliços. Mm -hmm. Doncs no obrirem aquest meló, perquè crec que, si no tindríem per llarga estona... I ja tenim tres cafès pendents. I tant, i tant. La veritat és que sí, haurem eh, de posar una cafetera aquí al final. Sí. Ens sortirà més de compte. Pau, eh, tancarem aquesta càpsula doncs, amb aquesta reflexió. I, doncs, recordant això, eh, que és important tenir-se en compte a un mateix en primer lloc, eh, però sempre tenint eh, també, doncs, present que no cal ser ni molt egoista, ni, doncs, eh, això, tenir aquesta autoestima que, que tu comentaves massa alta, no?, que després fa que vagis pel carrer, doncs, eh, pensant que, que ets aquí el, el rei de Roma, i al final, doncs... Eh, no cal ser així, no? sinó que amb aquesta autoestima sana que ens comentaves intentàs doncs, portar-la al, al màxim millor. Pau López, de nou. Moltes gràcies i ens troran aviat. Gràcies a vosaltres. Mas no he pa Puig psicòlo. Doncs posem el punt i final aquest programa d'avui de l'Hora del Peix Fregit, 72a edició d'aquest magazine matinal. I us hem de dir doncs, que ja estem a la recta final d'aquesta temporada. Ens queden només dos programes més, el de divendres, i el del divendres 21 i el del divendres 28, perquè el dilluns 24 doncs, és Sant Joan, és festiu i, per tant, no hi haurà hora del pessegi, per tant, només ens en queden dos, eh, nanarcis hem dit que recuperariem o faríem unes recomanacions al voltant de les sèries per mirar durant aquest estiu. No us preocupeu que com que el 24 és festa, doncs passarem aquesta càpsula amb les sèries recomanades d'en Narcís el dia 28, i, d'altra doncs, banda, nosaltres us recordem que aquestes càpsules que us hem ofert avui i les altres que us hem anat oferint al llarg d'aquesta temporada, doncs, les podeu anar recuperant de forma progressiva a la nostra pàgina web, a radiopalafrugell.cat, i els de l'hora del Peix Segit doncs, ens recomidem fins divendres, per tant, doncs, que passeu una molt bona setmana. Nosaltres ens retrobem a l'Espai Informatiu.